Гну я горба і тільки раз у раз під злоба рукою витираю. Важко. Сашка цигана я краєм ока бачу. Він поряд зі мною, сопе. А про тебе, Марусику, якось не думаю. Не бачу, а значить відстав трохи. Потім обернувся, гульк, а ти метрів за двадцять від нас сидиш на землі, лікоть на коліно поставив, голову підпер і «Цигане, кажу. Диви, що робиться. Ти циган глянув, та як лайнеся, ах ти ледацюга. Ми жили рвемо, а він сидить та ще й усміхається. І раптом ми помічаємо, що в тебе, Марусику, в роті вогонь. Усміхаєшся ти, зуби шкіриш, і крізь зуби вогонь пашить. Як ото знаєш, головешка тліє. Ти, Марусико, не ображайся, я ж не спеціально». Так мені приснилося, слово честі. Та й не винен був ти, бо то все підступи царя добрила, та цариці злагоди. До речі, як сказала потім тітонька, не забудь, вони тими іменами тільки хитро прикривалися, щоб ввести в оману свої жертви. А самі ж були звичайнісінькою лихою силою і насправді звалися цар добрило. І цариця – зла года. Ми з циганом перезирнулися розгублено, що робити? І порадитися нізким. Мить Миттєвич у відрядженні, аж у південній півкулі, на мисі доброї надії. А ми ж зовсім не знаємо, що робиться у тих випадках, коли в людини вогонь зорта пашить, і лишати тебе так не можна. Це ж дуже шкідливо для здоров'я. Ми царя і царицю побачили і зрозуміли, чиїх рук то справа. Вони визирали за твоєї спини. Маленькі такі зробилися, наче лялькові. І хихікали, і пританцьовували зовсім як діти. Ех, розсердився тоді Сашко циган, та як закричить, «Опудало ти, Марусику, черевик і більше нічого!» Знайшов кого слухати, кому піддаватися. Тут і я не витримав, докинув кілька слів. Але на Марусика те не подіяло аж ніяк, навіть навпаки. Чим більше ми лаялися, тим більше пащів вогонь з його рота. І тим більше хихикали і пританцьовували цар і цариця. Слухай, кажу я, може давай по-доброму і до нього Марусику. Друже, ми ж тебе любимо. Нащо вона тобі та пожежа в роті. Ти ж гарний хлопець. Згадай, як ми гарно вчора з тайфун Марусею співали. Бачу, цар і цариця хихикати перестали, не танцюють, дивляться занепокоєно. Тут і ти, цигани, не підключився. Теж став пригадувати різні гарні хвилини разом з Марусиком пережиті. Такий дует у нас вийшов. Як в опері, слухав ти Марусику, слухав, бачимо, пригасає в тебе в роті вогонь. І цар, і цариця раптом почали зменшуватися, зменшуватися, і раз, і зникли. І як зникли вони, той і вогонь у тебе в роті згас. Ще раз упевнився я, що доброта, справжня, щира доброта, найбільше на людину діє.